День був сухий, з різким теплим вітром. Цирульник йшов дорогою, важко переставляючи ноги. Довкола аніміли лани, ощетинувшись високими стернями, був самотні дерева і кущі, розтикані тут і там. Він плентався від одного дерева до другого. Вітер кидав в обличчя курявою, хрумтіло на зубах, а йому нестерпно боліли плечі, тягар зі спини не спадав. З кожним кроком, начебто наростав і притискав дужче. Горб був високий та гострий, він це бачив на власній тіні. Але треба було йти. Не мав у роті сьогодні ні крихти. Село, яке так тяжко вразило його, вже сховалося з очей, і він плентався полем, вислаблений і знічений. «Чи не смерть-то моя?» – подумав, зупинячись біля невеликої обскубаної грушні. Під нею було густо грушок. І він став її жадібно їсти, не помічаючи ні терпкоти, ні смаку. Ліг на траву, вітер обвіяв обличчя, і він подумав, а так би лягти і заснути навіки, або ж заснути, і прокинувшись переконатися, що все це тільки за паморока. Він лежав, і йому важко нила спина, боліли плечі, і віддавало в шию, голова каламутніла, він дивився на напівпросплющених очей туди, де громадилися хмари і подекуди зблискували сині латки неба. В цій хвилі не було в нього ні болю, ні урази, тільки глухе здивування, з яким дивився в небо, і глуха туга, що гойдала його і пригашувала мозок, який зболікався м'якою вогною. Ставалося, що нею заросло все небо і земля – Млоїлося в очах, судома стискала горло, і він тільки тепер відчув, які терпкі були грушки, що їх наївся. Але не міг лежати. До вечора хотів утрапити в село, де сподівався на вечерю і звільнення від цього наслання. Збівся спираючись на руки, і розбито почвалав дорогою. Як і того разу побачив на збіччях велетенські, більші за людину, ромашки, джил як лелек, що гули над тими квітами, врешті й самого лелеку, котрий стояв, як журавель, біля криниці. Цирульник згадав, що його давно палець спрага, схопив лелечий дзьоб і спустив його в темну прірву криниці. Лелека пив воду, а він зазирав до того джерела, без сила черкаючи долонями про холодну вільгість. Ну, годі, пробурмотів він, втираючи сухі вуста, Десь близько уже мало бути село. Воно й справді з'явилося попереду мерегке, як марево, з липами, в'язами і білими, наче мальованими хатами. Путівцем гнали худобу, знялася сива курява, пастухи і череда, пливли в ній, наче по воді йшли. повеселів. Відчув на губах смак свіжого молока, аж слина потекла, побачив його теплу густину і бульбашки поверх на краях кухля. Наддав ходи, височезна трава зашелестіла в слід, наче очерет, і він пішов між того очерету, змагаючись із вітром, який йдув в обличчя, і відчуваючи, що геть вислав, і йому стає все важче долати цю дорогу. Цирульник любив ходити в село, коли спускається блакитний сутінок, затихає вітер, змовкає худоба, чоловіки виходять із хат і сідають на призбах, жінки стелять у садках обруси на столи, пахне вечерею, теплим молоком, спілими яблуками. Чується риб журавля біля криниці, неголосна жіноча розмова, покашлювання дядьків, які смалять на призбах люльки з вишневого кореня, погуки матерів, Дитячий гамір, поквоктування курей, що всідаються на сідалі. Хати відпочивають, розхиливши двері, всередині гуляє темна сутінь. Люди всю пору м'якшають і добрішають, завертають подорожнього і запрошують на вечерю, особливо, коли йде цирульник. Він постриже і виголить, причепурить вуса і бороду, дасть жінці трави на неміч. Питиме молоко і оповідатиме дітям казки, а молоко, яке він вип'є, буде свіже і тепле. За це молоко він ладен вивернути всю свою торбу. Він щедрий, як щедрі до нього, і господарі. Цирюльник бачить все це, приплющивши очі, до села вже зовсім близько. Він хоче насправді до нього дістатися, не любить турбувати господарів, коли ті облягаються. Запах сіна, на якому він спатиме по віці, вже і зараз ласкоче нізрі, як і запах молока. Сонце б'є йому в спину. Він бачить перед собою довгу, горбату тінь і напружує силу, попереду село. Його вечірній молочний дух, його теплі сутінки, що пахнуть сіном та яблуками. Таку хвилю цирюльник і сам добрішає, дивиться лагідним зором, хоча тягар, так само чавить на спину. Пригадує знайоме обличчя. Він знає це село так само давно, як знає його воно. Терева блищають, біжить біла дорога, стелються смужки від коліс. Вони теж біжать, начебто доїде він возом. Церунник зустрічає першого чоловіка і вітається. Той вітається також. І Цирюльник, задоволений, за кілька хвиль увійде в село, де його зустріне добрий дух сіна і молока, добрий дух людської праці і гостинності. Але вранці Цирюльник знову відчув страх, що вповз йому в груди слизьким вужем. Навіть здалося, тут, серед Майдану, осілося безліч гаддя, яке оплутало його тіло, сечить в очі, а він, мов кам'яний, сидить серед нього, Даремне розклавши струмент. Гаддя холодний, гидке, а він виповнений здивуванням та болем. І досі наче спить, бо де це бачено, щоб було скільки гаддя, і щоб воно плутало так людину, хай навіть вона й кам'яна. Був один хлопець, шепотів його сухий язик, начебто оповідав дітям, який скликав гаддя. «Повелитель гаддя», – подумав він. Танцювало листя на липі, струмент укривався курявою, він сам покривався тією курявою, і там, де пролазили вужі, курява злизувалася, залишалися смуги, а може це так темніє йому в очах. Були ті смуги, наче дороги в степу, і по них повзли великі, мов ягнята мурахи, дивилися на нього і на світ, і він раптом злякався. А що, коли все повторилося? Відчув, як закололо йому під серцем. Вже добралися й туди, подумав він про мурах. Сидів на порожньому майдані і думав, що таке не може повторитися двічі. Голова в нього надто втомлена, щоб удруге витримати той жах. «Вже час би й худобу виганяти», – сказав собі. З двору, де він ночував, теж не вигонили корів. І він пожалкував, що таке не зайшов до хати, як прокинувся, не хотів набридати. Звівся на ноги і рушив порожньою вулицею. Дивна тиша огортала його. Ні гавкоту, ні запаху диму, Ні квоктання курей, Ні півнячого співу, Ні їржання коней, Ні мукання корів. Голова його була втомлена. «Двічі нічого не повторюється», Сказав він. «Ні мі вулиці, Ні мій городи й двори, Ні мий майдан, Лише дерева говорять, Лопотять і лопотять, Начебто не можуть нагомонітися». Німували журавлі біля криниць, Опустивши дзьоби в студениці, і без перестанку п'юче воду. «Гей, скільки можна пити тої води?» пробурмотів він, все ще намагаючись утримати свій чудний настрій сну. «Бо то не може не бути сон!» Він раптом озернувся, за ним повзло, аж дорога стала чорна, гаддя. Всі разом підняли голови і сичали. Він майже побіг, щоб позбутися цього видава. Боявся вірити і не вірити, боявся розуміти те, що накладалося одне на одне з такою нещадністю, ускочив у двір, де ночував. Його гнав біль, гострий та холодний, мов шабля, побачив садок біля хати і стіл, за яким учора вечеряв. Собаки не було, лежав, певний в буді, побачив зачинений хлів, а звідти ні звуку, побачив зачинені двері і завішані вікна, а на стрісі порожнє лелече гніздо, ні лелеки, ні лелеченят. Він позадкував з двору, Бо душа його вже навсягала те, Чого не розумів мозок. Врешті він давно це знав, Ще коли побачив порожній майдан. Відчув, як лопнула тихо, Без звуку, наче хто дихнув, А та павутинка, Єдина хвола сподіванка, Ще двічі нічого не повторюється. Цирульник згубив брилика, Волосся було геть сиве, розтріпане вітром, і склеєний потом. Йому здалося, що на спині в нього кривава рана, і він став скрадатися по парканом, щоб тихцем вискочити із села. «Це я, я!» – казав він. Все це треба було зрозуміти раніше. Той горб не просто горб. Він повторював «Однотонно, наче крапала вода». «Це я, я!» Недаремно все довкруж розросталося і ставало таким чудним. «Все це один вузол», – подумав він. «Це я, я погубив обидва села». «Ну от», – подумав він зморено, коли відбіг так далеко, що не бачив поселення. Знову те саме. Перед ним цій малася стерня, ледь на людського зросту. Він йшов між цього дивного лісу рурок, у який свистів вітер. На плечі боляче тиснув тягар. Він раптом спинився. Сірі хмари повили небо, сірі гуси летіли по ньому. Все це сповнювало світ сірими драглями. Він обдивився поле, навколо ні душі, а збоку зарості верболозу, річка, подумав він. Поступово спадало збудження, стерня бачилася мов стерня, а небо, як небо, набрякли і сіре. Він довго стояв у тому полі, серед почернілого пагіння. Над головою крикнула сорока, вітер скопив її і жбурнув убік. Стояв серед великого порожнього поля, вітер гнув на межі вибілену траву, вижухлу і суху. Він згадав, як село лежало перед ним і тихо прошепотів його назву. Вже надходив вечір, у селі вечеряють, подумав він. Спадає сутінок, м'який, голубий, затихає вітер, чоловіки виходять із хат Сідають на призьбах, Жінки стелять у садках Обруси на столи. Він бачить обвітрені обличчя, Зарослі щитиною, Чуби, яких давно не торкалася Рука цирульника, Чує неквапні розмови Про білий світ. А це вже він оповідає казки дітворі, Що аж вуха порозвішувала. Ось потай прибігла до нього Пожіночі зілля молодичка, Зазирнули дівка чи парубок, які захотіли любасного зілля. Він стояв серед голого поля, малий, зігнутий, у просій полотняній одежі. Його босі ноги були темні, неголене обличчя обросло густіше, під кущастими бровами світилися насторожені очі. Вже не міг нести на плечах той горб, знав, що не вступить із ним у жодне село, Згадував знайомі обличчя, і дивна лютість поймала його то оце б я мав піддатися, гукнув він, намагаючись обхопити себе руками за спину. Ляпав по спині долонями, тоді упав на стерню і почав качатися, бився горбом об землю,